Obrim el programa fent una crida urgent per a un gos que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Farem una crida urgent de mainaderes i de cases d'acollida. Ben aviat arribarà la primavera i l'espam s'ha de preparar per l'arribada incontrolada de cadells de gat que li espera. I continuarem parlant de gats, aquest cop dels gats que viuen als carrers de les zones urbanes. Els nostres experts veterinaris i etòlegs ens explicaran com és la vida d'una ciutat per a un gat i quines són les malalties que pateixen amb més freqüència. doncs comencem la secció de les adopcions per promoure entre, entre els nostres oients el gos del qual us parlarem ara mateix, que viu a un dels refugis que gestiona l'ESPAM. Donem pas doncs, a la Joli Martín. Benvinguda, Joli. Hola, Dunia, gràcies. Hola, com estàs, Joli? Tot va bé? Sí, sí, sí, tot bé, tot bé. Tot Aquí des de dins del refugi, no sé si ho podeu sentir. Uh, sí, oh, anem, anem sentint lladrucs de teus, sí, sí. A quin refugi estàs, a Joli, dels tres que gestiona la protectora? Avui el de Sant Boi. Avui estàs a Sant Boi. Sí, avui estic a Sant Boi. Molt bé. I ens parlaràs d'un gos de Sant Boi o ens parlaràs d'un gos del, de, no, dels un, altres de Mataró? Un de Mataró. Vinga, de Mataró. Molt bé. A doncs veure, vinga. mira, us, us volia parlar de la Marieta. Marieta... Marieta. Qui només mono. No, otra d'aigua. Sí, és i guapa ella. A veure, eh, bueno, va arribar uns a Mitxàns, a l'anpassat de l'any passat més o menys. Han, bueno, han bueno, vas, mal, ha estat realment. o sí, sigui, tenía el cabello en sigui, fatal, pero fatal, y las suides també, o sí, sigui, fins i tot tenia, que no tu pots imaginar, era como una mena de rasca per dentro de la de. Era, era una cosa, un una cosa hippie. Sí, sí, però un hippie molt mal cuidada. <ríe> Hi ha coses hippies que dius, mira tu, que guai, saps? però aquesta pobra, o sigui, tenia fins i tot el timpem perforat i tot de lo cuidada que estava. Ondra, sí, això és seriós, seriós, sí sí, sí, sí, sí. Sí, perquè a més la pobret, o sigui, li feia tant de mal, que, o sigui, era molt desconfiada en un principi. I ara que ja porta un any i mig amb nosaltres, o sigui, ha fet un canvi espectacular, però espectacular, eh? O sigui, tu ara entres, et ve, se't puja d'alt, et comença a llepar la cara, o sigui, tot ho ha dit que era abans... Ara és una gossa però super super super simpàtica. I, Llavors, a, veure... I com, a què deus, a, a què es deu, perdona, al fet de que potser hagi millorat el seu caràcter, creus? A veure, bueno, estic segura que és del voluntariat i de, i de les sessions de que es fien dona Tara. Sí, o sigui, les companyes del departament d'etologia li han fet teràpia per perdre la por, perquè ve la aquesta gossa, segur que havia estat maltractada, segur perquè tenia moltíssima por a la correixa i a ja i els, bueno, els pals i tal i ara realment veu una corretja i tot el contrari o sí sigui que ara relaciona la corretja amb sortir de passeig i de festa i si no passa amb, mm, amb, amb el que no relacionava abans pobretà. doncs ara estic veient he entrat a la pàgina web de la protectora i he buscat de la Marieta i tinc la foto davant eh, és, és moníssima eh? és molt maca hem de dir que té el cabell així rinxolat i no gaire llarg tampoc perquè és pel que sembla no. la fotografia i, i, i blanqueta és com una mena com de... A veure, no diré canitx, però... És una gossa d'aigua, com un canitxer en gran, més o menys. En per gran, però un gran com, més... més o menys de gran? Com podria ser? Com un coquer? Com un golden? Una miqueta més gran com un coquer més... i més petita com un golden. Vinga, va! Amb... <laughs> ha de fer, no sé, uns 20 quilos, més o menys. I més, l'avantatge que té és que aquest pèl d'aquí no deixa anar pèl. Clar, són sí, d'aquests que... pèls exactes, sí, sí, sí. sí. Um, I jo li veig a la fitxa que posa que ja té 7 anys, per tant, entra dins de la campanya dels Kenny ningú vol. Exacte, exacte. Ens recordes el que és la campanya, sí. Ioli? Sí. Mira, la campanya vol dir que, o sigui, bueno, gossos que estan amb malalties cròniques o que parlen dels de 7 anys d'edat, que sí que fiquen dins d'aquesta campanya, vol dir que per potenciar la seva adopció, el que fem és, eh, o sigui, l'adopció és gratuïta, totes les despeses veterinàries de per vida són gratuïtes Fixa't. també pels nostres veterinaris, i el pinso també, o sigui, l'únic que va posar és, eh, o sigui, el lloc, la casa, el temps i sobretot el carinyo. Home, i ja, i ja està, vull dir, és que més facilitats impossible, no? Vull dir, exacte, això exacte. És. I on la trobem? El refugi de Mataró, diguéssim, que està tocant més al mar, el de Calpilé o més a muntanya, que és el, el cac de, ara, del municipi? Ara està el cac, el cac central, el o sigui, el centre al centre eh? de l'hospital de Mataró. Molt bé, molt bé. Doncs, o sigui, tu la recomanes, Joli, per, per adoptar per qualsevol família... Eh, sí, amb nens petits no, perquè vos visc que no, amb aquesta por, sí, ara és boníssima, però amb un, canvi de, de, o sigui, amb un canvi de família i tal, per evitar si s'espanta alguna cosa, que pugui tenir alguna reacció inesperada, amb nens menors de 7-8 anys millor que no. Molt bé, molt no bé, bona res, recomanació. No perquè però per si sí. de cas, mm. exacte, però per si de cas, i després per qualsevol tipus de família, o sigui, és una cosa tranquil·la, que s'ha estar dintre d'un pis, o sigui, és... és és un trosset de pa la meva nena Ai, oh. a la Joli, que te l'estimes, la Marieta eh? uh, Un muntó Molt bé, doncs a veure si tenim sort i, i animem animem a la gent a adoptar aquesta gosseta tan preciosa, la Marieta que està doncs, amb unes ganes boges a trobar una família. Moltes gràcies Joli, et deixem fent feina que de ben segur estàs molt liada de moltes coses per fer Sí Sí. Vale. vinga, adeu adeu, adeu doncs recordem, realment la foto de la Marieta és una preciositat si la voleu veure és, la podeu trobar a la pàgina web de la protectora, que és 3 www.protectora.org i allà doncs busqueu gosses uh, busqueu gossos femelles a tots els centres i trobareu, que, que trobareu la foto de la Marieta i, i jo, bueno, no sé, us recomano a tots que, que us animeu potser a passar a passar al centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró, doncs, per conèixer-les si més no, no, i després ja ja veurem. Bé, bueno, doncs nosaltres continuem aquí a peluts, ara donem la benvinguda, com cada setmana, a la, a la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, de l'SPAM, la Sílvia Serra. Benvinguda, Sílvia. Hola, hola a tots. Molt bé, hola. I també, Sílvia, donem la benvinguda avui a, a la Maria Morera. Ella és la coordinadora de Gats, ho dic bé, oi? Sí, s'encarrega de tot la, tota la part de, de Gats, de la protectora, però especialment a les colònies de Gats de carrer. Coordina totes les colònies. Molt bé, doncs coordinadora de colònies de Gats... I de la Gatera en general. Ella és a Maria Morera, com hem dit, i també li donem la benvinguda. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maria, avui. Vale, gràcies. <laughs> doncs... Um... Avui volem parlar, dedicarem el, el de fet avui, a uh, Sílvia, al programa bastant a gats. Sí, crec que ho necessitem. I gat de carrer. Ja feia dies que no parlàvem. Feia moltes dies que no parlàvem del gat de carrer i el gat de carrer doncs uh, també té el seu pes dins de la protectora d'animals de Mataró. Uh, penseu que la, Mar la Maria això domina molt més però mantenim en aquests moments a Mataró, només a la ciutat de Mataró, unes entre 35 a 40 colònies controlades. Mare de Déu! 35 sí. colònies, Sílvia? Sí, sí. sí. Si tenim, això quants gats poden fer? Doncs calculem que més o menys poden haver-hi d'entre de, 10 a 30 gats. En una colònia poden Uf. arribar a haver-hi amb, amb equilibri uns 35 gats. Això és, sí. altra, això és un altre refugi, ja. O sigui, sí, tot sí. Animals que... Tenim una despesa molt mantenim. alta amb aliment, una despesa altíssima, ja no molt alta altíssima, amb, amb amb proves, amb analítiques, amb, amb també amb curacions de traumatismes, de malalties, d'ingressos... L'hospitalització pràcticament sempre, sempre està plena de gats, més que de gossos. El mm. gat és molt delicat, com ja sabem. És un, sí, ho hem parat aquí diverses vegades. Sí. I, i Sílvia, a part de parlar amb, amb Maria avui de les colònies de gats, també volem fer una crida de mainaderes, perquè ben aviat arribaran les cadallades incontrolades. Sí, mainaderes, i si ens permets, faríem també una crida d'alimentadores, de gats de carrer, però Molt de bé. Mataró només. que Això ho convido que la Maria ho digui, perquè m'ho ha sol·licitat ella. Molt bé. Doncs per no voleu... Voleu... Això no ho havíem fet mai. Començaríem per les mainaderes, Vinga. perquè, mireu, la mainadera és de gat, especialment farem la crida de gat perquè és el que se'ns omple més de cara al bon temps, de cadallets de gat però que també poden ser de gos uh, tenim més necessitat de mainadera de gat que de gos però bé, si algú pensa a mi el gat no, no perquè tinc gossos en fa i por, que, tal, que, qual", que pensen també. que també poden ser de, de, mm -hmm. de gos uh, mainadera de gat comença a ser ja bastant urgent la crida perquè com cada any també repeteixo, doncs cada cara al mes d'abril començarem a tenir les primeres cadellades, fruits majoritàriament d'aquestes gatas que encara no estan controlades del carrer. Uh, normalment ens entren de Mataró, però de vegades ens ancolen en de d'altres municipalitats. Sí, I de particular, el que passa és que les cadells de particular es nota molt. Mm -hmm. Perquè són cadallets sants, són cadallets nets, polits, que fan mm -hmm. bona olor, que no porten ni una puça. Són cadallets que no bufen. Vols dir que, vols dir que, les... que sí. us porten cadallets amb sí. puça, Ui, si han no, malestat? Els, els que... Algun en particular ens porta cadallets uh, del carrer. Algú se'ls troba però normalment els recollim nosaltres. Quan van a fer el control de les colònies se'ls troben o les alimentadores ens avisen. I doncs li demano a la Maria, en tot cas, que ens comenci a explicar quina és, és la era, feina de, de la, viu, la mainadera, ho no? Ella viu molt de prop, eh, la Maria? Doncs, Maria, quina sí. seria la feina de la mainadera pel voluntari que ara ens estigui escoltant i que digui, ja, jo m'animo a oferir els meus serveis eh, gratuïtament, evidentment, eh, i hi ha molt de... Sí, però a veure, que tinguin clar, que nosaltres mantenim totes les despeses, sí, la llet, sí, sí. tot això que no pensin quan de pagar ell. Ells. Només és el seu temps i el seu amor cap als animals. El ser voluntari, ser eh? Ser voluntari, sí. amb, amb, amb gran titular, eh? Sí. Digues, Maria. Bueno, doncs, pues, a veure, les mainaderes... N'hi han dos classes de mainaderes. Les que tenen un temps... Pues, quasi tot el dia per tenir gatets petits de biberon, que aquests sí que volen cada 15 hores, i després les mainaderes per gatets que ja són, doncs pues, hi ha ja 5-6 setmanes que ja mengen sols, uh -huh. que llavors doncs, pues, bueno, et tens que estar per a ells però els pots deixar, pues, si treballes els pots deixar unes hores amb el menjar, vull dir, són dos tipus de mainaderes. També les mainaderes dels gatets petits de biberon que no pensi la gent que, ai, biberon, i a la nit no podré dormir, no, perquè ja els explicarem... Es pot sí, bueno. sí, els explicarem... <ríe> sí, perquè això fa por, Els eh? explicarem durant el dia, sí que són unes hores molt concretes, que han de menjar, però si els hi donem menjar totes les hores que ja els explicaríem al dia, que són en total unes símptomes al dia, si a l'últim elefant a l'última hora que se'n van a dormir, si se'n van a dormir a les 11, a les 10, a la 1, a l'última, llavors poden aguantar quasi tota la nit. Eh? Símptomes, com acabes de dir, al dia he fet el càlcul ràpid, cada 3 o 4 hores... No, mira, es, quant es... te lleves a les 8 a les 9? Quant uh -huh. te lleves? Uh -huh. A l'hora de dinar, uh -huh. a mitja tarda. A mitja tarda. Al sopar sí i després abans danar a dormir. L'última... Eh, vas a sopar d'hora, eh? Perquè és sopar no. i després se'n van al llit. Home, sí, tenint, clar, si, si sopes i al cap de 5 minuts però si sopes a les 8 o a les 9 i te'n vas a dormir a les 12, per exemple, o, uh -huh. a l'hora que te'n vagis a dormir, tornar- perquè és la que fa que aguanti tota la nit. Però són les primeres setmanes, això, sí, no, els primers som, dies. Això són els, no els cadallets fins, a, fins als quatre setmanes. Que és que ens que trobem és... cadallets, a vegades amb el cordó umbilical, ens trobem és cadallets casa. molt, molt menuts. Molt, molt petitons. Sí, a més a més, hi ha un risc important doncs, que aquests, aquests petitons no se'n surtin sense l'ajut del voluntari sí. de la mainadera. I sí. fins i, i de tot de amb vegades, la mainadera. I de vegades també costa, eh, perquè de vegades hi ha cadells que, mira, si són molt petits, però si han mamat una mica de la mare, de vegades els hi costa molt agafar la tetina, que és com plàstic, el, clar, clar. No, és el mateix, i de vegades el rebutgen i no volen. De com els, com costa, els bebès eh? normals, que s'han acostumat a... Sí. a tenir el pit de la mare sí, sí, costa, i els volen, hi donen sí. el viver. No? Sí. Mm. De vegades mm. costa, i clar, a la que deixen de menjar un dia o dos, un gatet tan petit perd en seguida, vull dir, costa de vegades, costa tirar-los endavant, però bueno, s'ha sí. posar voluntat. I algú ara doncs, que estigui interessat, doncs, que tingui temps, que en, aquests, en aquestes èpoques de crisi, malauradament, molta gent doncs, ara està a l'atur, està buscant feina, eh, o els autòctones, que tenen, que tenen treballant a casa... Aquesta gent podria ser candidata d'ocupar-se d'aquests petits O algú quins, que treballi no? en una botiga, que el pugui... Perquè és que no fan soroll. És com si no els tinguessis. Quan són tan, petitors, no, no no no eh, quan són tan petits de biberons, comencen a començar a moure's i així a partir de les sis setmanes. A més, els has de tenir amb um, una capsa, oi? Uh, sí, Marian, és quan els niosos que estaran durant voltes a casa. No, no, a a bé, casa. és que tan petits no caminen, no eh? Caminen. Vull dir, no mengen ni dormen, fins, fins a les cinc setmanes no comencen a... a no. I després, encara que tinguin cinc setmanes, depèn d'on els te tens, pots posar una caixa grossa, pots posar un tipus de gàbia que estan a dintre i també els tens controlats. Exacte, eh? s'ha controlats i tampoc sí. fan molta noça, imaginem si tenim un gos o tenim altres gats a casa o els inclús, nens petits. Inclús si tens alguna habitació que dius, bueno, jo tinc aquesta habitació, aquí tinc, no sé, l'ordenador i estic aquí, el pots deixar allà tancats que són petits i, bueno, caminen però no fan cap disbarat. Eh? Mm. I, I així doncs les persones que estiguin interessades, si a, a fer de mainaderes per aquests gats més petitonets o, o ja pels que tenen més de 5 setmanes um, com ho han de fer? Quins són els requisits? Uh, com, com ho hauríem de fer? Doncs, a veure, que ens enviïn... algun mail o... Ens enviïn un correu electrònic sí. al info o o bé que ens truquin als telèfons, que és el 912 90 80 43. O bé el mòbil, que és el 647... Ara no me'n recordo. El teu? El 647 94... Sílvia, penso que el teu és el... La protectora és 647 97 22... 972 294. Vinga, el repetim, repeteixo, repeteixo. Perdoneu-me, però si m'ho sé... No m'ho truco mai. No, 647 o 294 que seria el meu, el de la Roser que són els de la protectora Molt bé, i també poden trucar, també poden escriure a la ràdio si volen, eh? Sí, de totes maneres farem ara una campanya de comunicació i sortirà publicat als mitjans d'escrits I si no, I, veus... sinó, a través de la pàgina web també ens poden localitzar Perquè realment voleu fer una campanya de mitjans de comunicació i també aquí a la ràdio per reclutar el màxim de gent impossible Perquè és tant el nombre d'animals que us entren? Esperem que aquest any n'entrin menys, perquè hem fet també una bona feina amb esterilitzacions des de que les gates s'aturen cap allà al mes de novembre, deixen de, de parir. Aleshores és el moment de fer les captures i esterilitzar-les. I la Maria, també ens ho pot dir, han fet molts. Ella i la Montse, que és la noia que fa les captures, s'han dedicat tant com han pogut a capturar totes les gates possibles per esterilitzar-les i que no procreïn. Malgrat això, eh, en quedaran en quedaran, perquè és que sempre te'n trobes, te n'abandonen. O sigui, Clar. no totes les gates són nascudes al carrer. Es la gent n'abandona, desgraciadament, gent. Mm. i has d'anar sempre en aquelles col colònies. Les alimentadores t'avisen, no? Ja, per, per, ja que parlem d'alimentadores aprofitem... ara podem canviar diguéssim ja del tema sí, i parlar d'alimentadores un no? tema és la, la cria sense control dels gats i l'altre tema és qui alimenta qui manté aquestes colònies sanejades i qui ens informa de que hi ha un nou gat a dins en aquella colònia o que hi ha un gat malalt o que han aparegut uns cadallets tot això és un món, eh? Sílvia? és que és un o món bastant, des, bastant desconegut i que la gent té una idea una miqueta errònia no? la sí, típica senyora que va amb la bossa al carretó allà repartint pinso. Malauradament es repeteix a, a moltes localitats, mm, sí, eh? Sí, però imatge, ho fer no? els gats, ho poden fer els coloms, ah, ho poden exacte. fer amb, sí, sí. amb moltes bestioles, sí, sí, sí. o amb el que sí o acumulant de tot. Aleshores, eh, nosaltres el que estem treballant és per tenir unes colònies controlades, amb unes alimentadores formades, eh, els, hi, els hi oferim el pinso, pinso que comprem nosaltres, els tenim també controlats els quilos que els hi pertoquen a cada colònia, els hi, els hi portem, els vinen a buscar i la Maria doncs, té una comunicació molt directa amb elles. I sembla ser, sembla ser, la Maria em va dir que necessitem relevo perquè hi ha persones que estan fent grans i no, necessitem persones... relevo. Explica'ns, quin és el perfil de l'alimentadora de gat d'aquí, almenys de, de la ciutat de Mataró, eh? perquè imagino veure... que serà bastant similar d'altres localitats, sí. del Vallès i del Baix Llobregat. Nosaltres el que necessitaríem seria una persona que disposés d'unes un, hores, bueno, una hora o un temps al, al dia per anar a posar-los. Si pogués ser que tingués un doncs, cotxe o, o un mèrit... De de transport, de transport. Eh, perquè a vegades s'ha de carregar amb, amb pinso no, i... no és que tinguis que portar molt però a veure, depèn d'on te visqui aquesta persona igual la colònia és molt lluny i, i clar, mm. per anar a peu mm -hmm. vull dir clar, seria eh, la gent que truqués llavors ja miraríem on te viu i les colònies que podrien haver pues, més al voltant de casa seva, vull dir... Perquè fer... si ara una persona que ens està escoltant doncs, no sé jo, eh, doncs de Canet o d'una altra part o del Vallès que vulgués, no li recomanaries no, potser, no, no, no, perquè això és una, sí, una feina sí, eh, d allà, d allà, de, eh? de, de gatets sí que podríem venir de diferents sí, sí, sí, sí, parts sí, sí, sí, perquè sí. se'ls enduen a casa i, sí, i ja la feina està, i a casa. però alimentadora de, de gat... De... No, alimentadora de gat és que és pràcticament de casa zona, eh? sí, has de gat i està a la zona, sí, perquè bé bueno, si algú diu, jo sóc de Grunollers i vull venir cada dia, pues, bueno, però vull dir que... És una altra manera de fer de voluntari. Creiem Pensem que és una gran feina la que fan aquestes persones, sempre i quan ho facin de manera controlada, supervisada i sense passar-se la normativa, perquè se sap doncs que l'alimentació no ha de ser seca, no pot ser alimentació d'aquesta fresca, ni, ni restes del menjar, de... ni peix... ni No, això perquè està això fa, prohibit. això fa pudor... Es podreix, sanitàriament podreix... no es Correcte, l'aliment s'ha de donar, els desparacaments, intel·landús, uh, hi ha una manera d'alimentar les colònies. Si es fa d'aquesta manera no hi ha problemes, perquè en el moment que hi hagi algun problema per part dels veïns de l'Ajuntament, ens veiem obligats a retirar aquells gats de la colònia, això és el, que, el pitjor que li podem fer amb uns gats. Uh, per, aquest, per això és necessari que l'alimentadora la, uh, faci les coses correctament, perquè si no està fent un mal en aquells gats ens veiem moltes vegades obligats a desplaçar colònies quan és, ja et dic, és el pitjor. Acaben sí, perquè molts animals. Acaben morint, acaben escapant-se, acaben atropellats. I a vegades és per fer les coses d'una manera que, de bona fe, pensen que és el millor, però, però no. Sí, això és el quan, problema del Quan menys, del noti, no? quan menys noti que hi ha gats en un lloc, millor. Uh -huh. I el gat de carrer surt a la nit, durant el dia... No el ni veus, el veus i no molesta. No Estrany és l'animal... Però el que, que es veu, es veu són les restes del menjar, les platetes, els pòrecs, la, les ampolletes d'aigua, sí, allò que fa tot, pudor... Tot, I comença... Un dia d'aquests de vent tant. i que comença a moure els pòrecs... O l'estiu, que fa molta pudor. Ah, sí. Maria, doncs, llavors eh, hem dit que buscaríem un aliment... Quina seria la feina de l'alimentadora? Bueno, o doncs... alimentador eh? No volem ara... Sí, no, no. No, exercici, no, no, no som sexistes. No? A veure, la feina seria, doncs, un cop al dia, que amb ell l'inés bé o amb ella l'inés bé, a l'hora que... Doncs cada dia, aproximadament a la mateixa hora, anar a posar-los-hi el menjar, no? perquè els gats s'acostumen i és que si de vegades, depèn de quines colònies, els hi poses menjar i ells no hi són i tan vas, pot passar un gos, pot passar... S'ho mengen i quan ells arriben no hi ha menjar que és... als voltants eh, doncs, si vas al vespre, al vespre sí, sí. tampoc ah, cal això. que sigui una hora precària no, si vas a o... la matí o al migdia és igual però mm, aproximadament sempre a la mateixa hora que els gats s'acostumen mm -hmm. i, i estan allà esperant mm -hmm. el menjar i aquestes eh, alimentadores o alimentadors que ara hi ha a la, a la protectora d'animals de Mataró controlant aquestes 30 o 35 colònies. Cap a 40. Tenen, sí, cap eh? a 40. I no contem la nostra, la que... que tenim en el CAC. Com, com s'han fet alimentadors? Hi ja gent que ja ho eren i no. l'ESPAM els ha format? Gent o... que han anat veient gatets. Ai, mira, aquí hi ha un gatet i li dono menjar, i pobret, i dia un, després n'hi ha dos, després n'hi ha quatre, després n'hi ha deu, i, i, <ríe> I després ja te'n a casa menjar, i no tornes sí. perquè dius m'arruinaré. <ríe> és que si no s'esterilitzen és... no s'acaba mai la història. Mai, mm. mai, mai. Mm. I llavors, ESPAM, quina és la feina? Aquesta, aquestes persones que voluntàriament han començat potser amb els seus diners, a comprar pinso i a posar-los diners, un dia l'espa arriba i què és el que proposa? Com funciona? A nosaltres el que els oferim és l'alimentació i aleshores doncs, el que ens interessa és tenir control, saber detectar on hi ha colònies de gats, per sanejar-les, per tenir gats sants, gats que visquin feliços, gats que no molestin, gats doncs que que, existeix, que comparteixin la vida amb nosaltres uh -huh. sense, sense que es vegin com una molèstia. I a més a més que, que permetin és que l'esterilitzis, gat... no? Perquè també Home, imagino que no? això és una no? Però això, no, no, normalment no, no. accepten, no, al contrari. és sí? sí. el que volen... A veure, tots, no, elles, a veure, tots el que volem és veure els animals bé, que visquin en harmonia, que visquin feliços, que visquin sants. El que fa molta pena és veure gatets malalts. Els, els cadells de... que neixen al carrer, molts acaben morint, perquè evidentment, si tots tiressin endavant els que neixen, Uah, hi haurien més gats sí. que potser persones, no? Mm. Per això, que els veus moribunds, els veus malalts, els veus amb els ulls plens de lleganya i això és que això et, et trenca el cor. <coughs> Aleshores, eh, això és el que la mainadera eh, empeny o la persona, o el veí, oi pobret, un gatet petit li dono menjar, llavors ve la mare, ve el pare, ve, ve tota la família i acaba tenint una colònia enorme. Nosaltres el que desitgem és colònies de gats controlades, sanitàriament, on no neixin més, on no neixin cadells, mm. on si hi ha una, una població de 20 gats es vagi reduint, fins al punt doncs, que, que quedin els justos uh -huh. uh, o arribar al moment que ja no en quedaran perquè tinguem en compte que Matarós és una ciutat ja molt, molt forçada, ja gairebé queden molt poques zones uh -huh. on ells puguin viure, perquè el gat eh, en parcs d'aquests tan nets i, i pulits a vegades, si no hi ha llocs no per si amagar-se... No sé apropen. No aprop, I si mm -hmm. han gossos passejant tampoc els hi agrada. Aleshores han de quedar colònies en els llocs on ells puguin viure bé. I desgraciadament, fins que no canvia la nostra societat, suposo que allà on vegin un gat la gent, els, els, els indesitjables que jo, els... els prototips de delinqüents, t'acabaran deixant els gats que això és, és lo pitjor que poden fer deixar un gat Deixa domèstic un gat al carrer a, a colònia, i moltes no? vegades et deixen les gats prenyades a punt de parir, o deixen els cadallets quan ja comencen a menjar, els deixen i ho passen fatal, vull dir, acaben, molts acaben morint de molt no, mala manera com, com acabaríem nosaltres no? si ens fessin una cosa similar? Entonces, no? Si no hi han aquestes alimentadores no detectes aquell gat, si és domèstic te l'endús al refugi, no? però moltes vegades ja no, no, no hi ets a temps, si algú té un problema amb el gat, que s'adreci a nosaltres i intentem ajudar-los, però que mai el deixi al carrer Mai, mai, al carrer. mai. Jo no sé si la Maria ens podria explicar si ha trobat alguna vegada en no, una, una colònia de carrer, diguéssim, de, de gats ferèstecs, un dia arribes i et trobes allò amb el típic gat aquest no, gat bo, aquest no hi era. Rodonet, sí, que dius, sí, amb el collar sí, sí, sí, que dius... no, sense el collar, jament però sí. Sí, sí, sí, sí, sí. I com, és com es troba l'animal en aquell moment? A veure, com... generalment, generalment, o els gats són molt especials o bé, quan els abandones tenen molta por i es queden un racó i, i es queden allà i ni surten ni, i ni els veus i es moren, o bé els més, pues, els més carinyosos, els més llançats pues, et vénen meu, meu, i se t'afreguen i ja, va, ja veus que no és un gat de carrer, perquè els gats de carrer això no ho fan, sí, no, fan. no et pots ni acostar els hi poses al menjar i se'n van corrent. Vull dir els que s'acosten són gats abandonats d'una casa sí, i a tu sí. imagino que et deu... Et deu fa molta llàstima, no? Deu crear... Bé, bueno, nosaltres intentem, si anem alguna colònia, que hi ha algun gat d'aquests bons que veiem que és de casa, llavors, sí, que els agafem i els portem al refugi a veure si els podem donar amb adopció. Però penseu uh -huh. que en el carrer enganxen moltes malalties, sí. en aquests gats. Avui una... en parlarem, eh? Amb en sí, una de les malalties de... Bé, bueno, hi ha moltes malalties que se les passen, a més es troben amb gats, doncs al gat de la colònia hi ha potser el mascle dominant, que el primer que fa és cascar-lo mm. i poden acabar amb mossegades, amb transmissions de malalties doncs, que potser són molt comuns amb, amb gats de carrer, que són molt més forts, però amb gats domèstics és la mateixa depressió són que fulminants. passen. Sí. Mm. Bé, que la gent ha de saber que no es pensin que el gat oh, s'alimenta, hi ha caça ratolins... No, Això en parlarem, no, eh? ara no, menja -me no, el veiem a un Marcelo. Ho passen molt malament, molt, uh -huh. molt. I molts eh, els veus ja, ja dic, agonitzant, que, que ja no hi ha maneres de tirar-los endavant. I, i bé, des d'aquí doncs intentem sensibilitzar una miqueta a la gent doncs que això, aquest costum que hi ha, massa freqüent perquè un que més a més els gats gairebé cap porta chip. Mm. De -em de -em poc, no. poc, no. Sembla un, un com un si el, percent, el gat no, no existís com animal de companyia i no es pugui escapar, no es pugui perdre o mira, la facilitat de dir com mancant si el deixo no? els gats s'han d'identificar Sí, és això obligació. parlarem amb el Marcelo no? aquesta, aquesta, aquesta, ja ja aquesta facilitat que té la gent de pensar el gat, s'espavila doncs si sol sí. no? I, I, i, i jo no sé la Maria, si podria... s'espavila realment, Maria, o molts moren al poc temps? Els que no agafen la depressió i se's, es queden allà en un racó, aquests, pues, a la llarga, s'espavilen. Però mal viuen, mal, viuen mal viuen. Perquè no són tan espavilats com els gats al carrer. Clar, els gats no a quedan... una casa pues, estan acostumats Mal acostumats, vull dir, clar, no mm. és un supervivent com els del carrer. Després hi ha un altre costum, Maria, que és deixar-los a la muntanya. També. Ah, sí, això Deixen també. A la sí. Que això a... fins i tot és, és contraproduent sí. per... És contraproduent per la, per la... Per la fauna salvatge, això mm. és... encara és més delicte. Deixar-los a la muntanya, el gat Potser, potser té més llocs per amagar-se o mm. per buscar aliment, però el que fa és desequilibrar doncs, el, el, el que és la fauna salvatge de nius d'ocells, eh, sobretot eh, nius d'ocells, caçadors d'ocells o de rèptils petitons... Uh, i si en allà comença una colònia doncs ja l'hem liada ja liada, o sigui que sí, sí, sí. mai s'ha d'abandonar un animal al carrer però hi ha ja per, ja per civisme hi ha ja per mm. ètica i per, per, per demostrar que som éssers humans però no? mm però a part d'això doncs, hi ha totes aquestes conseqüències sí que sovint no hi pensem hem de pensar, eh? una miqueta, hem de pensar en general en tot, no? en, en mm -hmm. les conseqüències que pot comportar hi ha centres d'acollida els ajuntaments hi poden informar a la, la gent què cal fer i ja, s'ha de deixar un centre d'acollida o prendre una, mm -hmm. una resolucions i sobretot abans de, de tenir un animal a casa és de pensar si el podràs tenir si no, ja no, ja no t'hi embarquis, ja no, ja no embarquis. No embarquis. Ah, ens queda un minutet i es caig per, per fer la, la pausa jo, allò com conclusió final d'aquest bloc, no, em feu pensar, no? Si a Mataró hi ha 35 colònies i, i l'espam, diguéssim, estar una mica col·lapsada amb aquestes colònies i l'espam és una entitat gran... Imaginemnos el que passa a Barcelona o a ciutats encara més grans, com l'Hospitalet. o Vull dir, això sembla que no tingui fi, no? El... Necessitaríem una entitat com l'ESPAM a cada municipi I, i, i, per poder controlar-ho. Però Mataró no està solucionat, perquè diem 35 colònies en aquest en moment, moment, però, però munt... cada dia em truca gent que hi ha no. més gats eh? Vull dir que igual ara... Eh, com ja es para 40, això? I com es Esterilitzant. Esterilitzant, ah. identificant com amb els gossos i sancionant, que abandoni. S'ha acabat? S'ha O sigui, el gat de carrer ell, ell és, té un equilibri propi. El problema és el munt d'animals domèstics que deixen al carrer de gats domèstics que deixen al carrer. I això és, és imparable, és imparable perquè no hi ha un control. L'administració no s'hi ha posat però prou seriosa amb aquest tema. I costa molts diners. Costa milions d'euros, costa molts diners. I molts ajuntaments no poden assolir. Molts és un problema molt es, que greu. adreçar amb altres, altres coses. Tot eh? per no a treballar amb la prevenció. Mm. i si ha d'arribar l'ascensió, ha d'arribar perquè és que la gent no pren i no se sancion mm -hmm. mm -hmm. doncs, uh, si us sembla ho deixem aquí, bueno, continuem després parlant de, de més gats, sí, sí. fem una petita pausa i tornem després amb, amb en Marcelo i amb en Jaume molt bé, Vinga, fins ara eh? hola, Soc Joan Pera i m'encanten els animals sabeu que hi ha molts gossos vells i malalts que mai no arriben a trobar un allar on passar els seus darrers dies aquests animals necessiten el nostre ajut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 Hola, sóc Joan... Doncs continuem amb peluts, ara amb la secció de la protectora, on cada setmana... Descobrim com, doncs, com, com és uh, la vida en un refugi d'animals a partir en aquest cop doncs, a la visió dels experts que ens acompanyen doncs, cada, cada dia o bueno, cada setmana, com és en Marcelo Cabrera, cap veterinari de l'ESPAM. Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? I com és també amb en Jaume Fatjó, uh, que avui el tenim, em penso que el tenim a Madrid, però el tenim telefònicament amb nosaltres. Benvingut, Jaume. Hola, què tal? Bona Eh, uh, Jaume, uh, he dit Madrid, no sé si és Madrid o estàs a un altre lloc. És Madrid, és Madrid. És Madrid. <ríe> jo dic és Madrid. Potser estàs ah. a, a, al País Basc i t'estic sí, no, no, posant... Mira, estic a Madrid coincidint amb un congrés que, que, es, fa, que es fa cada any aquí de l'Associació Madrilenya de, de Veterinaris Especialistes en Petits Animals i s'ha organitzat un, un simpòsiu, un seminari de, de tota la tarda on es, on es tracten diferents diferents aspectes de l'atologia d'atologia de, de gos uh -huh. i d'atologia del gat llavors hi ha una de les, una de les xerrades que, que corre a càrrec de nosaltres de, de l'ESPAM que va sobre l'atologia, la, els problemes de comportament dels animals una vegada han, han estat adoptats i en general de la problemàtica que suposa doncs, eh, doncs això fer fetologia en, en un refugi d'animals. Carai Jaume, molt bé jo penso que la Sílvia estarà contenta no?, de, de tenir el Jaume doncs, fent ja, sí, ara... ara, em sentia. Sí, digues, digues, Silvia. Sí, bueno, que, que, suposo que tornaré perquè per aquí fa molt mal temps, però bueno. Vaja, home, home no, doncs però... ara, ara aquí a poc a poc ja comença a sortir el sol de tant en tant. Però és eh? important que anem fent presents, ja anem I posant tant. els peus a, a la capital. A la capital. Sí, sí, sí. Ui, això... Capital. això, això no, no, Sílvia, això vol dir que dintre d'un temps l'Spam estarà de ja a Madrid? Ui, no sé, no, ui, no sé. Ui, ui. Ja. <ríe> <ríe> doncs bé, nosaltres continuem amb la Maria i amb la Sílvia parlant també, doncs, continuem parlant de gats. En aquest cas, doncs, a, a en Jaume i amb en Marcelo també incorporats per parlar doncs, de, de com viuen aquests gats, perquè ens aportin. potser informació ja me, me, de part més tècnica no? de, de, de que ells gestionen, de com viuen aquests gats a les zones urbanes eh, que no cal que sigui una ciutat, pot ser un gran, un gran poble eh? um, i també quines malalties doncs, tenen aquests animals no? jo no sé eh, si potser ara estàvem parlant d'aquests gats que viuen pel, a, a les zones urbanes i de Jaume, Jaume i Marcelo tots dos, i no sé eh, què em podríeu dir d'aquest mite que hi ha doncs, de, sí, sí, el gat quan el, quan el deixem al carrer s'espavila, i la Maria ens deia no, no, no, és que molts molts, doncs eh, no s'espavilen, molts acaben morint jo no sé vosaltres què, què és el que penseu no sé qui vol començar mira, Jaume, comis a tu vinga Jaume, vinga, Jaume. Perfecte. Mira, una de les coses, l'argument fonamental que es podria donar amb això és que un gat que estigui, a veure, sense la, sense la, la protecció d'una família, l'únic sistema que tindria per aconseguir aliment, a banda de que pogués aconseguir aliment pues, de les deixalles, de les escombraries, l'única, una de les, coses, poques, les poques coses que podria fer és caçar és dedicar-se a caçar doncs, a dos, petits ocellets, que és el que faria si realment estigués en condicions, en condicions de vida salvatge eh? mm. sí, un problema hi ha, ja, que aprendre a caçar animals no és una cosa que els animals, o que en aquest cas els gats eh, tinguin eh, en el seu instint, és a dir sí que hi ha un instint de caça mm. però els animals, els gatets, els gatets en, en concret, quan són petits han d'aprendre quin tipus d'animal han de caçar i com sobretot l'han de matar Clar, un animal això, domèstic clar, que ha viscut animal, a casa... Exacte, un gat que ha viscut a casa, que ha estat tota la vida doncs, amb, el seu, amb el seu platet de menjar, que mai ha tingut l'oportunitat, sobretot quan era petit, de passar per aquest aprenentatge, després, quan es trobi en un entorn, doncs, podries dir, salvatge, un entorn en el qual s'ha d'espavilar per si mateix, doncs podria tenir aquesta limitació, podria ser un animal que no no aconseguiria caçar de forma eficient. Mm. Otra cosa, vull acordar. A més, mira, l'experiència nos ha demostrat en el refugio que els gats y estos gatos que vienen de casa, que están muy bien comidos, que están gordos, que pesan sobre los 6, 7 u 8 kilos, tienen mucha menos resistencia a la anorexia. O sea, un gato de estos gordos, si deja de comer 3, 4 días, ya empieza con problemas. Uh -huh. La famosa lipidosis. En cambio, un gato de estos delgados de la calle, que un día comen otro sí o a lo mejor pasan dos días sin comer, son mucho más resistentes a, a, a un ayuno prolongado. Pero ¿cuánto podría durar, por ejemplo, Marcelo, eh, de mediana de vida? No sé si eso ya estudios o más o menos han sí, sí, sí, si tratado de un dato de carrera. Mira, eh, se demuestra generalmente que un gato que un gato de casa puede vivir sobre 15, 16, 18 años. Y un gato en la calle no generalmente no sobrevivió a los 4 o 5 años. Y podríamos decir que vida al carrer, 4 o 5 años, pero al menos con más festividad, con más como habrían de vivir, salvatges. Yo o... que por un momento nos pongamos en la piel de un gato que vive en la calle, que vive escondido bajo un contenedor. Entonces imagínate el estrés permanente que tiene que tener ese animal. Si no viene otro gato y lo ataca, o se mete en su territorio, viene un coche, viene un perro... O... O, o, durante o llueve mucho, temes, o... o sabes que hay gente que, que bueno, que tiene esa maldad de, de hacer daños a los animales, o sea, el estrés que debe tener un gato viviendo en una ciudad en el cual eh, todo el tiempo hay hay riesgos permanentes, es que yo ni, ni me lo puedo imaginar realmente, excepto que, o sea, un gato que viviera en una fábrica abandonada, que durante... Una fábrica que trabaja de día y durante la noche está cerrada, entonces tiene un momento de tranquilidad donde pueda descansar. Pero un gato en la calle yo, yo no creo que pueda descansar. Con... Tengo un momento de tranquilidad, excepto que encontrar un lugar donde meterse. Pero mira, es solo cuestión de ponerse en la piel de, de, de ese pobre animal y, y pensar la, el estrés que tiene que tener. O sea, los cinco sentidos desarrollados totalmente. Entonces en el momento que el gato está cojo... O, o está un poco ciego O está un poco resfriado Selección natural, ese gato expresa es fácil uh -huh. De un perro, de otra enfermedad De otro gato o de un coche Y llavors yo le demano Al Jaume, con estas palabras al Marcelo Jaume, ¿por qué todavía Continúa habiendo este mito dentro de la sociedad? Mira mmm... Jo suposo que també té a veure amb una mica la percepció de la, la idea que tenim del gat, no? aquesta idea que tenim de que és un animal eh, independent, que sap, eh, sap espavilar-se per si mateix. Jo penso que és més una percepció que no el coneixement d'una realitat. Eh, també és cert que moltes vegades la gent està acostumada a veure eh, animals, per exemple, o gats en zones rurals, que, que, que sí, probablement han nascut i han après a, a caçar animals eh, pel seu compte i això clar podria el veure aquests animals que sí que poden estar adaptats a un entorn a dir, de medit de semillibertat perquè tots en depenen més o menys d'una casa o d'una d'una família no però sí o del eh, restaurant que el els veure hi dona les restes cada cada dia vol ah, veure aquests animals que estan en aquestes condicions doncs, suposo que també alimenta una mica aquesta aquesta idea, donc de calsga una mica es pel seu compte també si pensem en les colònies que hi ha. Que hi, ha, que hi ha les zones urbanes, no? que són grups més, més nombrosos de gats, eh, moltes vegades la gent no, no està al corrent de que aquestes colònies no sobreviurien si no hi hagués un, una, un recolzament, si no hi hagués una, una, un grup de gent o una entitat que, que es dediqui doncs, a sostenir-les. Doncs com l'Spam o, o com la Maria Morera mateixa, Exactament. la tenim aquí amb nosaltres avui? Jo penso que... Yo pienso que es una una manca de coneixement. Y uh -huh, uh -huh. doncs ja enllaçant amb el tema de les malalties, no? A uh, Marcelo, quines serían las malalties més freqüents que farien que aquests gats doncs visquessin poc temps? Bueno, Imagino que estan bastant, no? Que repateixen bastant. Sí, se repiten son enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son el gran, gran creo que es el mayor de problemas que hay que, que sufren los gatos de la calle. En invierno se agudizan mucho más, son enfermedades virales, estos gatos generalmente no se vacunan. Entonces cuando un gato por algún motivo eh, tiene otra enfermedad que lo debilita, eh, a lo mejor un resfrío lo, lo termina matando, ¿eh? porque es un gato es un gato que ya está debilitado. Después hay muchos problemas de diarreas, también son muy frecuentes. Y después hay algunas otras enfermedades que generalmente en, en las colonias se, se reproducen o no, de acuerdo al, al sitio, de acuerdo al tipo de de colonia, el tipo de, de enfermedades como la, el piF que es una enfermedad contagiosa entre gatos, o la leucemia, la inmunodeficiencia, que se transmiten eh, por, generalmente por mordidas. Y esto pasa mucho en la reproducción. Los machos cuando se pelean para reproducirse se contagian la enfermedad. Uh -huh. eh, estem parlando de enfermedades en todo caso, a eh, rápidas y que puedan dar la muerte del animal. Mira, a lo mejor son es que le pasa es esto, son enfermedades que en otro contexto contexto el animal obviamente que se puede morir, pero puede vivir mucho más tiempo, pero en una condición de la calle, a lo mejor son meses o, o un año como mucho, ¿no? Y bueno, hay enfermedades que como un costipado en un gato que no puede respirar, que no puede eh, beber, eh, eh, imagínate que estos gatos a lo mejor no tienen una fuente de agua fresca y limpia, que tienen que caminar subirse tejados o esperar que llueva para que se junte un poco una de agua para poder beber, es realmente muy dura la, la, la vida de un gato, muy dura creo que, que si en momentos pensamos todo lo que tiene que padecer un gato, es realmente bastante bastante cruel y duro ¿Y ¿no? por qué esta razón, por la dificultad de vivir en el carrer imagino que, que es por esta razón que se creen en estas colónies, no Jaume? Per, per fer pinya, potser, i, mires, i trobar el menjar. No, això, això no és tan, no és tan una, una decisió forçada, sinó que és més una decisió espontània. El gat, el gat és un animal, el gat domèstic, és un, un dels felins que té un, un comportament social més, més versàtil. Eh? Perquè et feies una idea, això ja, ja, hi ha estudis que, que demostren que quan tu col·loques un grup de gats amb un espai, eh, per exemple, en una zona rural, on el menjar és molt dispers, és a dir, que hi ha petites quantitats de menjar però molt disperses, el gat té la tendència a adoptar un estil de vida solitari, o com a mínim un estil de vida menys gregari. O sigui, si ell, ell quan, mateix pot alimentar-se, sí, escolliria el... està sol, diguéssim. No, no, no és que es pugui alimentar, és, no, no, és si, la, si el menjar està molt dispers, és a dir, no tens per què estar prop d'altres individus, tu pots anar uh -huh. pel teu compte i vas trobant el menjar. Què passa? Que quan eh, els gats es troben a les ciutats normalment el que acostumen a aparèixer de tant en tant són acumulacions de menjar molt grans, molt estables, com pot ser, per exemple, doncs, imagina't, un escorxador, com pot ser un, un mercat central, com pot ser llocs on hi hagi una abundància de, de, de menjar que els, que els gats poden aprofitar. Pues quan això es dona, ells tenen la tendència a relaxar una mica la conducta territorial o, o, o la individualitat que puguin tenir i formen grups més estables. Però diguésin que ho fan de forma, de forma espontània, no és no sota una, no una pressió, sinó que ells simplement es troben, bueno, es troben més a gust adoptant aquest estil de vida. Mm -hmm. Sí, doncs Maria, per exemple, ens explicava que ella, doncs, a, a vegades, hi ha colònies que no estan a prop d'un punt a menjar, com ara diu Jaume, sino que quizás hm, hay un gato o dos y una alimentadora comienza a donar de menjar y eso atreve, ¿no? No sé si María, podría afegir alguna cosa, Jaume. No, sí, sí, eso que comencen en uno o dos y a medida que vas a menjar pues es que los gatos a la nit caminen, buscan y allà donde te troben pues es... Van localizando, ¿no? Sí. Bueno, hay, también hay que decir que son muy prolíficos en la época de cría, a lo mejor una gata en el año puede llegar a reproducir dos o tres veces, Entonces podemos, de un gato Podemos llegar a tener al final de año 15 15 gatos Y de estos gatos que, que necen al carrer Jaume, uh, Marcelo ¿Cuántos de ellos sobrevivirían? No, bueno, de, es, es una pregunta muy... Más o, Més... o menos, eh Vull dir, Si podrían sortir, podrían decir que hay un 100% Que podrían tirar depende, en la ciudad Depende, sabes ciutat? que yo creo que de, de, depende Depende de donde, no es lo mismo, supongo Mira, pensando en Barcelona, en el Parque Güell Que viven, que tienen campo, que tienen sitio ahí Un sitio donde esconderse, que... que que a las cascarres, digiésemos, un descampado o que viviendo a lo mejor en un pequeño pueblo que tenga montaña o sitio donde esconderse, sobre todo eso, ¿no? Un sitio donde donde pueda resguardarse y sentirse seguros Mm. Pero bueno. Y aquests cadells que arriben a la protectora ara arribaran dintre de poc esta, estem sí. en una època que en quan comenci la primavera, ¿o? poden començar a venir els cadells i, i, i arriben molts a la protectora. No i molta gent els, els troba. que son cadells que se han quedat sense mar, la mare renega d'ells. Com... Generalmente la gente que se s'inmiscuye y va a un sitio, se meten ve a los cachorros, la madre, una conducta de salvarse, huye por un momento. Eh, y la gente puede coger los cachorros porque son más indefensos, son pequeños pero si no los cogieran y la madre probablemente tiraría estos cachorros adelante o, o tendrían un poco más de posibilidad O sea, sí, que nos aconsellas si trobemos unos cadallets, dejarlos? Bueno, hay, hay que valorar la situación ¿no? mm -hmm. porque a lo mejor están en una situación de riesgo donde la madre ha parido en un sitio que es muy peligroso bueno, ahí conviene, eh, conviene rescatarlos, pero Eh, no hay mejor madre para unos cachorros que su propia madre, eso está clarísimo. Uh -huh. Mira, la diferencia de criar unos cachorros a mano, digamos con biberón, y, y tener la madre, pero es increíble la diferencia. Luego son cachorros que dan problemas. Esa leche que pueden absorber y esas esos anticuerpos que, que absorben durante la lactancia, bueno, no todo el mundo lo dice, ¿no? No hay como la leche materna. Uh -huh. Entonces, es para que para no, tirar la mano. No, no se puede ni comprar ni ni... ni y nada, es, es, esa defensa que ellos adquieren con la lactancia es inimaginable, además de, de, de esto, lo que las mad lo que la madre les va a enseñar sobre los hábitos, sobre la higiene y sobre las conductas propias claro, que le va a enseñar. a, a casar, no, con y al Jauma. Exactamente, uh -huh. a casar, a, a tolerar, a aprender a morder cuando no tienen que morder eh, y todo este tipo de cosas la, la aprenden de su madre. Uh -huh. Jaume, tu estaries d'acord amb això de que sí, sí. valoréssim abans d'agafar els cadells i dur-los a l'espam? <ríe> Totalment Sí, estaries d'acord Jo no sé, si, no sé si, sé si Jaume, mm, voldries afegir alguna cosa de, del que és la conducta de l'animal, de, del gat en el carrer de com es modifica Home. aquesta conducta en situacions com depressió, no? Com, com la que viuen aquests animals Home. en una ciutat jo diria que el, el pitjor risc que tenim de que, i aquest és pensa contra dels aspectes que, que les entitats proteccionistes insisteixen més sovint al no? tema de les campanyes d'esterilització de, més enllà, que seria la primera funció de controlar la població, d'evitar que aquesta població de gats de carrer continuï augmentant, pensa que la reproducció al carrer té un risc enorme, perquè en el moment que una gata es reprodueix al carrer, Eh, encara que aquesta gata hagi tingut en el passat propietaris i hagi viscut amb una família, els seus fills aquest aprenentatge ja no el tindran. Mm. Llavors, aquests gatets que són petits, que neixen al carrer, neixen fora de l'ambient, que normalment és un ambient domèstic, i pugen, eh? pensa que només que passin de les primeres 8-12 setmanes sense haver tingut contacte amb un entorn familiar, mm. seran animals que després eh, s'acostumaran amb moltes dificultats a viure amb una família o no ho faran gens. I són animals, i m'imagino, bueno, tots nosaltres en sabeu d'exemples, que després són absolutament impossibles de socialitzar i d'integrar amb, amb una família. Per mm. tant, de vegades ja no és només el fet de l'augment de la població, sinó és el fet de que el gat que se'l produeix al carrer, si no té contacte amb éssers humans durant les primeres setmanes de vida, és un animal que després... Amb, amb, encara que hi posem molts esforços, de vegades no aconseguirem adaptar-lo a una família adoptiva. Clar, perquè ara el que estàs dient, doncs molta gent diria home, doncs sí, doncs no té per què tenir cap contacte amb un ésser humà, no? Doncs sí, ja està amb altres gats, ja està. El problema és que aquests gatets es troben a vegades sols, sense la mare, i llavors arriben a la protectora on se'ls intenta ajudar i, Sílvia, ens trobem a vegades amb... amb, amb fierecillas indomables, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que són impossibles, que no els pots col·locar, diguéssim, a una casa no és, saps què és fer és amb ells. Sí, sí, és complicat uh, domesticar-los. El mm. gat, uh, si no els domestica els primers mesos, em sembla que són els dos primers mesos, Maria. Sí, sí. Uh, a partir del mes i mig, sí. cinc, cinc setmanes... És... Es pot <laughs> pot ser un gat rosa. més tan difícil. Que mm. agiraràs molt de temps, molta paciència i i bo i així no ho sé si serà mai un, un gat com el que la gent desitja com el que la gent, eh? el prototip de gat que la gent sí. ara pots tenir un gat, jo sé de persones que han agafat gats de 4 o 5 mesos o 6 salvatges i acaben, doncs potser que el gat s'acosta, li dones jalar, però després se l'estira, o sigui, si pots tenir un jardí o un lloc on el, cap, el gat pugui campar una miqueta a les seves, doncs és millor però no serà el típic gat domèstic d'aquests mm -hmm. que sigui... que, que ens imaginem eh, que sí, estigui el, el... el feoformet eh? <ríe> doncs, i ja per per lligar i per recordar els oients abans d'acabar, que dèiem que arribarà la primavera i la protectora, esperem que no però hi ha possibilitats perquè hi hagi un augment d'entrada de, de, de gatets, de cadells. Dèiem que doncs, les primeres cinc setmanes és important que la mainadera tingui compte i que, que se'n cuidi molt perquè són, són realment criatures acabades de néixer. No sé si el, el Marcelo vol afegir alguna, algun consell de, no, cara, no, no. de cara a les mainaderes futuras bueno, nada las maynaderas creo, creo que la, la experiencia de maynaderas por lo que hemos visto es, es muy gratificante también puede ser duro porque a veces los, los, los cachorros no sabemos dónde vienen, tienen origen desconocido pero cuando pueden tirar los cachorros adelante también es muy gratificante ¿no? y creo que no bueno, sé para aquellos que tienen niños también puede ser algo que los niños vean ve, no sé, en, en uno o dos sí, meses son, son valores que los aplicas también a estos niños ¿no? no sé, porque en dos meses puedes ver un gran cambio ¿no? Apenas un, no sé, es como un bichito que apenas se mueve y, y tiene los ojos cerrados, en dos meses ya está corriendo y jugando por ahí. Ajá. Creo que va, vale la pena la experiencia, por lo menos la, la mayoría de la gente que, que ha tenido trata de repetir y, bueno, es gratificante, aunque siempre debemos saber que també pueden morir estos cachorros. ¿no? Ah, exacte, jo volia anar aquí també, mm. també de la part dura, no? ah, que també... la gent que ho faci, que ho faci totes les conseqüències. Yeah, sí, sí. De totes sí. maneres, eh? quan ens arriben cadallets que estan amb una miqueta malestats o són molt petits, intentem posar-los en main ja experimentades o que sabem que potser no hi ha nens, que no pot haver-hi aquest... Aquesta, aquesta experiència desagradable. Mm. Si hi ha nens, doncs es procures també posar uns gatets ja més fortets o camins mm -hmm. insulets, aquests que s'hagin de sociabilitzar. Sí. Quan, quantes mainaderes necessitaríem, Sílvia, per poder donar l'abast aproximadament, per estar tranquils? Mira, aquest estiu eh, ens hem arribat a col·lapsar com amb uns cent cadells uf, 100 cadells, no teníem prou altres mainaderes. Vam arribar a... Que necessitaries, unes fer... 50 mainaderes aproximadament? No, vam arribar a tenir unes 60 mainaderes, però clar, entre els gats i entre els gossos, i penseu que els gats a vegades estan dos i tres claro, mesos en mainaderes, ens quedem col·lapsats. Potser hauríem de tenir una, una xifra bona, serien unes 150 mainaderes en llista així. 150 sí. voluntaris sí. que durant una època l'any estiguin disposats a no ajudar, eh? A no ser que aquest any tinguem una sorpresa que la feina que s'ha fet a Esnotimon Sí, com a mínim espero que o sigui la meitat no, de, l'any passat va ser horrorós va ser un, un col·lapse vull dir, no, no es donava l'abast no no, no, no, a més Alguna a més va eh? coincidir que no es donaven en adopció la gent no venia. Perquè també doctor, van, cadets, van arribar ara... molt tard, els cadells. Eh? No, no, no. Jo, per mi, que és que en devien néixer tants per tot arreu, sí, que havies trobat cadells gats, per tot arreu. Es trobava gats va, a va, va, sí. va, I després, del gener, tu em va buscar en cadell sí. de gata. Ara, per exemple, no en tenim, oi? Que no en tenim no, ni no, un? No, de no, no. Té llista, llista d'espera. Hi ha llista uh -huh. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sílvia, Maria, Marcelo Jaume, que t'hem deixat de, des de Madrid. <ríe> <ríe> Estàs amb nosaltres encara? <ríe> sí, sí, estic aquí i he sentit-ho tot. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume. Contin i, i bé, eh, també moltes gràcies a vosaltres i nosaltres continuem amb més peluts la setmana vinent Mal, i, eh? i, i res moltes gràcies i recordeu-vos que avui hem parlat de la Marieta, una gosseta d'aigua que està esperant ser adoptada uh, doncs ja ho deixem per aquí, fins a setmana vinent adeu Sílvia, adeu adeu Jaume, adeu, adeu. adeu. adeu. adeu.